I show you haven't Pleasure With some joy you could not measure. Wait for him here, the same place Beneath the sheltering sky, across the desert he would fly. The Amazon. világban élünk, de hát nézzék, ez egy olyan összefoglalása a hétköznapi életünknek, amit én így október 9-én nélkülöznék. Köszönöm Krisztan, hogy találtam. Szeretnék felolvasni önöknek valamit, és kíváncsi vagyok a véleményükre. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke. Két állásfoglalást tett középénteken Iványi van szó felák, és leginkább bibliai alapra helyezkedve, érvelve fejte ki erős véleményét az ücsényben, illetve az azt követően történtekről, valamint a közeljövőben induló úgynevezett nemzeti konzultációról olvasom. Egyházunk megrendüléssel éli meg, hogy gyűlöletre épülő kampány indult menedéket kereső embertársainkkal szemben a legmagasabb kormányzati körök irányából. Ennek egyik keserű gyümölcse az, hogy törvényes ittartózkodás engedélye rendelkező külföldiek nem tölthettek néhány pihenőnapot őcsénytelepülésünkön. Írja Iványi Gábor, akinek szavaiból kiderül, egyháza fölkinája megfenyegetett és rongálás áldozatává lett Fenyvesi Zoltán panzió tulajdonosnak, hogy idézem, gépkocsia megjavításához és gumiabron cseréjéhez az anyagiakat biztosítja. Emellett a met jó szívvel támogatja egyes római katolikus, valamint evangélikus püspökeknek és a mazsihisznek a szolidáris megnyilatkozásaikat. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy akár anyagi értékénnél lényegesen nagyobb az erkölcsi veszteség, és az a körülmény, hogy a miniszterelnök és a miniszterelnökséget vezető miniszter megértően és támogatóan állt a falusi tetleges ellenszer oldalára teszi hozzá a lelkész. A másik állásfoglalásban az egyházi vezető a sorozó úgynevezett nemzeti konzultáció megy útengerrel egyházunk tapasztalat. Ez az idézet, hogy ismételten megtévesztő és lejáratú kampány indult a 2018-as parlamenti választás előkészítéseként a magyar származású holokausztúlélő, nemzetközileg ismert nagyvonalú emberbarát Soros György méltóságának és becsületének a megsértésével írja Iványi, aki utóbb arra hívja fel a figyelmet, hogy a Soros az elmúlt 40 évben sokat tett anyagilag azért, hogy Magyarországon végbe menjen a demokratikus átalakulás. Ennek érdekében számos civil kezdeményezés, képzést és szociális akciót is támogatott szerint nem igaz, hogy Soros az Európai Unió tévi legalább egymillió Afrikából és a közel érkező bevándorló Európába történő betelepítésére akarja elvenni, és ezt ki akarja kényszeri Magyarország vonatkozásában is. Azt sem igaz, így a Metelnökének állásfolása, hogy Soros a határon felállított kerítések lebontását kezdeményez. Ugyancsak nem igaz, hogy Soros szeretné elérni a már Európába érkezett menedékérők kötelező szétosztását. Szintén hazugság, hogy Soros azt szeretné elérni, minden, az Európai Unióba érkező bevándorlónak fizessenek 9 millió forint állami az sem igaz, az állásfoglás hogy migrás elkövetők esetén soros enyhé büntetés szeretne. nem felel meg a valóságnak az sem, hogy a migránsok által elkövetett ugyanazon bűncselekményeként enyhé büntetést szeretne elérni, semmi sem támasztja alá, hogy lenne soros tervs ennek a célja az Európai országok nyelve és kultúrája értékeinek a háttérbeszorítása volna, Véli Iványi, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy soros nem kezdeményezett politikai támadást a bevándorlást ellenző szemben. A felebarát elleni hamislanúságtől a 10 parancsolatba ütköző bűn figyelmeztet a lelkész, hozzáéve, mint és mint Jézus kiemelt fontosságot tulajdonított a menekültek iránti szeretetnek. A magyarországi evangélikus ez a Met kiáll az erőszak elő menekül alapvető emberi jogaiért, és kész mindent megtenő azért, hogy segítségükre legyen egyházunk. Ugyanígy támogat minden hívő és nem hívő szemét és szervezetet, akik az irgalmaság alapvető értékei mellett kötelezték el magukat. Zárul az egyház elnökének pénteki második állásfoglása. Ez egy hosszú szöveg volt. Ebből igazságtalanság egy részletet kiszedni. Én mégis kiszednék belőle egy részletet, de még mielőtt én erre rátérnék és elmondanám a véleményemet róla, meghallgatom önöket. Kíváncsi vagyok, hogy megtalálják-e ugyanazt a részletet, és ha megtalálják, akkor velem hasonlatos véleményt alakítanak ki, e ki vagy sem. Figyelek, ha van mire. 061-489-0999 és 0630-677-1161. Útban idefelé olyan érzésem volt, mint aki elfelejtette a telefonszámot, de egy meglehetősen agyrohasztó napon volt. De úgy tűnik, hogy nem. 061-489-0999 és 0630 677 -1161. First left, and the next right. Come in the back door, come on inside. Don't mind the dog, he won't bite. I tell you where to park your car. Around the corner, in the dark. If it finds you in my home, you know it's gonna kill us both. Hát egyáltalán nem csönggenek a telefonok. A Honpolával, aki az én barátnőm, és aki létezik, és talán este meg is mutatja magát, és nem olyan, mint a kalambó feleséget. Te egy kalambót megnéztem, Most úgy volt, hogy szombaton megnéztem az első felét, és vasárnap a második felét. Most sokat volt emlegetve a kalambó feleséget, de soha nem jelent meg, mint a Hoffi Anyós. De Ampolával pénteken egyszerre szisztentünk fel erre a részletre, beleértve, hogy az egyik rádió hírszerkesztőségeből a hosszú szövegből egy részletet emelt ki. Köszönöm rá még van, ma a 2017, október 9-e van, hétfő a pontos idő, azt elmondtam. Ez a Kejfej Jancsi minden, az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsora. Este fél nyolctól ma az a nap, amikor nagyon messziről jött ember lesz, az Aquarium Klub volt lokáljában. Jó regelt. Jó reggelt kívánok! Hát a levélre utalva nekem, ami nagyon kilógott belőle, az az a részlet, hogy kifizették a gumiavítás költségeit. Hát nézze, akkor maga is egy honpola. <gül> nem, nem értem, hogy hogy kerül bele. Annyira nincs összhangban egyébként a levélnek a, a mélyen mondani valóival, hogy teljesen kilóg belőle. Én, hát egyrészt kilók belőle, másrésztről pedig ugye egy olyan reparációt ajánl egy egyház, amiről én azt kérdezem öntől, hogy nagyon finoman fogalmazzak, hogy nincs -e se De, abszolútosan. Én, én, én nekem a pitiáner szó jutott eszembe róla. Nem, nem, nekem a pitiáner az nem, mert a szándékot azt értem, de azt gondolom, hogy egy olyan reparációt ajánl föl egy egyház, amely reparáció felajánlásával Hát felajánlom a most második felét önnek, vagy bárki másnak. Teli találat, tehát pontosan, pontosan ez az a részlet, ezt emelte ki egyébként a klubrádió, valószínűleg nem véletlenül. Én teljesen megdöbbentem. Nekem is rögtön megütött a Én amikor értem, róla... De be akarja -e fejezni a mondatot? Nem, nem tudom, hogy be tudom -e fejezni. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én rendszeresen segítem az a iványi szívesen. És engem is meglepett. Engem is meglepett, hogy, hogy úgy, úgy gondolom, hát meglepett. Meglepett, mert nem hiszem, hogy... A legnagyobb szüksége ennek a tulajdonosnak van. Én azt Tegítségre. gondolom, hogy ez teljesen lényegtelen az a sorrend, amit ön felállított. Itt, ha lesen van, akkor ennek a lesnek nem a mértéke a fontos. 0614890999 és hat 06 Ugye azt a mondatot ajánlottam föl, saját magamat nem fogom tudni jól idézni, hogy ezzel a reparációval, vagy ebben a reparációs szándékkal, az önök véleménye szerint, és itt ezt a mondatot kéne befejezni. Be fogom fejezni magam, mert a fejemben vannak változatok, amelyek nagyjából, hát hogy szokták ezt mondani elegánsan, ugyanarra, ugyanabba az irányba hajasznak, de előfelajánlom önöknek hozzátéve, hogy ugye megint egy ilyen fialai effekt van, ugye én ennek az egyháznak a világi iskolájában lévő médiaoktatásban kínai részt vegyek, remélem, hogy ezt nem veszik ellenséges aktusnak, amit én itt elkövetek, de amikor megütötte a fülemet ez a dolog, nem elsősorban az útott az eszembe, hogy én állítólag majd itt tanítani fogok, hanem az, amit itt most szeretnék önökkel megbeszélni, nem véletlenül. Jó-e vagy sem ezt. Egy rossz kérdés, de egy slófra jár az agyunk, tehát ez a része ez rendben van. A az egyház felkinálja a megfenyegetett és rongálás áldozatává lett Fenyvesi Zoltán Ponzió tulajdonosnak, hogy gépkocsi a megjavításához és gumiabroncs cseréjéhez az anyagiakat biztosítja. Veszek egy merész fordulatot, ami egyébként a kfj esetében nem ritka hozzá téve, hogy nehogy már én minősítsem, hogy milyen fordulatot veszek. Ugyanennél a témakörnél maradunk. A múlt héten egy üres plakát helyre fele írte egy szöveget Orbán Viktorról, amit másnap kapucni és fiatalok kiabitottak, lefestettek, nem tudom mi a megfelelő kifejezés. Volt, aki hajlandó volt szóba riporterrel volt olyan orgánum, amely meg se kérdezte a fiataloktól, hogy ők ki fiaborja. Aztán volt, aki elmondta, hogy ők ki fiaborja, de mindent nem vallott be. Ideeteket nem is bevallott, hanem mindent nem mondott el magáról. Az RTL Klub volt az, aki amely kiderítette az ő nacionáliát, és akkor legyenek szívesek segíteni, hogy az egyik fiatal ember ki volt. 909999 és Magát a történetet nem pontosan olvastam el vagy említettem de a dolog lényege az csak ez amit elkezdtem mit tudunk az egyik fiatalemberről, aki Veszprémben nem elkövette azt, hogy ne legyenek láthatóak Simicska Lajos és Fiának feljegyzései, vagy felrovásai saját plakáthelyükön. Jó reggelt. Jó reggelt, csak fél füle figyeltem, az volt a kérdés, hogy a plakátjavítók egyike ki volt? Igen. Igen. A helyi fidelitásnak a vezetője. Ez így van. Nem tudom a nevét, Igen, nevétel. így szól a szöveg a 24.hu Úgy tudja, hogy a Fidelitas helyi elnöke Bóka Bence és egy társa festette le hétfőn Veszprémben azokat a plakátokat, amiken sivicska és üzent Orbán Viktornak. A kapuszt pulóvert viselő fiatalember név nélkül azt nyilatkozta az rtl klubnak hogy azért próbálta lefesteni az Orbán egy szövegű feliratokat, mert ilyen opcién kifejezéssel feljön Orbán Viktor, a miniszterelnök úr, valamit az botrányos, valamit az botrányos, mint ismert, és így tovább, és így tovább. A 24.2 cikke szerint Bóka több olyan politikai akcióban szerepet vállalt. Már ember a kormányoldal Kéz a veszpré független országgyűlési képviselőjét támadta. Vajon miért érzett késztetést a Fidelitas helyi elnöke, hogy... Vajon miért érzett késztetést Iványi Gábor lelkész az iránt, hogy két teljesen különböző ügyről van szó, én mégis a személyes motivációkra vagyok kíváncsi. Valami, ami annyiban köti össze a két történetet, hogy az egyik esetben egyértelmű les, a másikban pedig kikockázott lesz. A bóka esetében az én fejembe két dolog fordul meg, egyik egy egy megfelelési kényszer. Tökéletes, ugyanezt mondtam volna, pontosan. A másik pedig, eset, és, és ezt eset sem szeretném kizárni, egy tényleg annyira szívből jövő elkötelezettség Orbán Viktor mellett, és és Ugyanezt egyáltalán... gondolom pontosan, ugyanezt gondolom pontosan ebben a sorrendben. És mit gondol a másikról? Nem tudom. a könnyű mondani, nekem is bántotta a fülemet, ugyanez a történet, Engem az volt, hogy egy csomó, hogy mondjam, erkölcsi és nem tudok most jobb szót elméleti történet és felsorolás és érv közé bekerült egy nagyon, hogy mondjam, földhöz ragadt, praktikus történet. Eh, hogy önmagában szükségét. Érzi, de van, hogy... én ezt elfogadom, de menjünk tovább. Azt kérdezem öntől, miközben ünnepli az ATV-től, a BTV-től, a népszavától a magyar nemzetig, mindenki Cserdi polgármesterét, aki felajánlja azt, amit egyébként űcsény nem tett lehetővé. Mit gondol Cserdi polgármesteréről? Én, én azt az embert nagyon-nagyon szeretem. Itt sem érzek lest. Én nekem nagyon tetszik. Mármint, hogy, hogy itt nem érez lest. A többi esetben úgy tűnt, mintha lesz lenne. Már, már hogy Cserdi, a Cserdi polgármester esetében azzal, hogy felajánlotta, hogyha oda nem, akkor gyertek hozzánk. Ezt én eb ebben, ebben én semmi hogy mondjam, nem látok az örömben. Én ez, ez abszolút szimpatikus, nekem tetszik. Engem nem zavar. Nem, nem látok benne semmi olyat, Igen, ami... Eb ebben különbség van közöttünk, én ebben is lestérzek. Ebben a legkisebb a les az összes közül, de van benne egy olyan fontoskodás, amely fontoskodás nem a legjobb szó, de egy olyan felajánlás, amely olyan szenzitív területen van elkövetve, amely szenzitív területen... Hadd mondjuk egy nagyon rossz példát. Van a közelemben egy hölgy, akinek van egy gyereke, hogy hány éves és ki az illető teljesen lényegtelen, egyszer egy színész felajánlotta neki, illetve nem is felajánlta, megkérdezte tőle, hirtelen felindulásból, hogy adhat-e pusít a gömbölyödő hasára, amin az illető elképet, oda volt a színész, de eszébe se jutott, hogy ezt a kettőt egybevesse, és mondta, hogy nem. Az a fajal felajánlás, amit őcsény megtesz X számú embernek, az szerintem ebben a formában nem átvállalható. Csárdi? Nem, őcsény. Amit őcsény felajánlott? Nem, hát amit őcsény felajánlott, de nem, te, nem volt lehető, tehát ja, nem válhatta ja. valóra. Azt más helyiség nem válhatja valóra. Nem tudom. Én És különösen nem ennyi idő elteltével. Én azt gondolom, hogy ha azonnal megteszi, akkor is les, akkor annyira les, hogy, hogy mik, tehát, tehát kimutathatatlan szinte. Ennyi idő elteltével nem. Ennyi idő elteltével én igenis meglátom benne a politikai haszonszerzést. Különös tekintettel arra tudja, hogy ez nagy dobra van verve. Miért nem intézik ezt el úgy, hogy ezt erről csak és kizárólag az érintetteket keresik meg? Hozzátéve, felidézném a Kormányinfornak azt a részét, amelyben én megkérdeztem Lázár Jánostól, hogy egyébként ma egy állampolgárnak, jogi személynek vagy nem jogi személynek, honnan a büdös francból kéne tudnia, elnézést, büdös franc törölve, hogy mikor kell az állam segítségét kérni, hiszen ők kerek egy éve. Amikor megszűnt a népszabadság, és én elmentem a Kormányinforra, és elmondtam, hogy milyen helyzetben van a népszabadság, akkor azt mondta, és most nem használok jelző szerkezetet, hogyha Hát miért nem kért segítséget a népszabadság? Uh, illetve nem azt mondta, hogy miért nem kért, azt mondta, hogy nem kért segítséget az államtól. Itt ugye az hangzott el, hogy azok, akiknek az üdültetéséről szó volt, azoknak az üdültetését a legjobban, a legpraktikusabban, a legevidensebb módon egyértelműen az evidensnek van fokozás, azt az állam láthatta volna el, hiszen hány olyan erzsébet tábor van, ahol magyar és külföldi fiatalokat táboroztatnak, miért pont őket ne táboroztathatták volna? És én azt kérdeztem, és honnan kellett volna tudni, amire született egy válasz, de a kérdésem változatlanul áll? A, a, a, a kerekek javításánál éreztem azt, hogy ha ezt megteszik csöndben, bármiféle publikáció nélkül, akkor szerintem az, az, az, az abszolút rendben lehetett volna. A csárdi esetben valóban van a dolognak egyfajta demonstratív jellege, hogy hát mi, egy olyan falu vagyunk, ahol nem, mi egy olyan falu vagyunk, ahol nem jöhet szóba rasszizmus ismert okokból. Mindemellett nem gondolom, hogy ez, hogy ez nem őszinte és nem, nem belülről fakadó, az, ivány, az iványi felajánlósa is őszintésben és fakadó. Beleértve egyébként, hogyha eljönne hozzám rosszabb a példa, mert nem tudok belehelyezkedni, tehát elnézést kérek mindenkitől. Én azt feltételezem, hogyha ilyen módon az én leple alatt mindenféle média nélkül eljönne hozzám, a média, eljönne hozzám egy egyház, nem iványi közössége, hanem bárki, és felajánlaná ezt, valószínűleg azt mondanám zavaromban, hogy ne haragudjon, de hát ez az én dolgom. Vagy minden esetre biztos, hogy nem az ön dolga. Én ezt feltételezem, nem tudom, hogy tényleg így lenne-e. Én valószínűleg megköszönném a lehetőséget, és a lehetőségeimhez képest élnék vagy nem élnék vele. Én nem ismerem a, az őcsényi ö, szá, hotelt, vagy mit szünt. Jól, jól, jól, jól A, a lehetőségein. fogalmam nincs, hogy ő... Arany vécén ülésnek neki jó, jó, egy beszél. Nem, nem, vagy... ez, jól beszél, de ez nem anyagi a kérdése tehát én azt gondolom, hogy itt kirúgta a hokedlit maga alól az én szememben ő most lóg nem, ez nem anyagi a kérdése ha nagyon rossz anyagi helyzetben lett volna akkor föl se ajánlotta volna ez nem anyagi a kérdése mint hogy a pusz is annak a kérdése volt hogy a George Clooney ajánlja eltől, vagy Dezs János nem a lesz, az nem annak a kérdése, hogy ki van lesem. A les, attól lesz, hogy lesz. Miközben a fociban a les sokkal inkább objektív, mint amit én itt megfogalmazok. És amit én itt megfogalmazok, az valójában a hétköznapi... Tehát azt szeretném a mai műsorral elmondani önöknek, hogy van egy kizökkent, és most nem mondom, hogy világ, és nem fogom azt mondani, hogy logika mert ezek közhelyek. Valami kizökkent, és akkor elmesélek önöknek egy történetet. Ma minden erről fog szólni. Nem tudom megmondani az utca nevét, vagy útnak a nevét, amivel én ide jövök a rádióba. Van egy nagyon jó utam, szerintem annál nincs jobb út, lehet, hogy a gps mást ajánlana, nagyjából 20 perc alatt ide lehet érni, otthonról, visszafelé is. Az egyik oldalon töltés, van a másik oldalon, ez egy villanegyed, középen út, és a, a töltés oldalán vannak plakátok. És ott a, a plakátoknál az elmúlt időben a jobbiknak azok a plakátjai voltak, amelyekről ugye azt állították, ugye törölve, csak az, ugye az azért szerepel ott, mert nem tudok százszázalékos pontosággal beszélni, és ez ugye az egy fosztóképző volt, egy kvázi tulajdonképpen. Amelyről azt állította a, a kormány, hogy azokat Törvénytel rakták ki, de még mielőtt ezzel kapcsolatban eljárást indítottak volna, ugye a helyi fidelitás elnöke, vagy bárki más, nem tudom, lefestette ezeket a plakátokat nagyon érdekes módon, előbb különböző részleteket festettek le, majd az egészet. Én voltam kormányinform, ahol Meghallgathattam azt, hogy ez mennyire törvénytelen, meghallgathattam azt a rendkívüli bonyolultságot, hogy ez a törvénytelenség ez ugye valójában azáltal egy nagyon izé-bizé eset, hogy volt annak idején ez a plakát törvény, amit teljes egészében nem szavaztak meg, csak egy részében annak a végrehajtási rendelete, vagy végrehajtása az még az egész törvényre vonatkozott, és akkor abból lett egy nagyon csökevény, mert közben ugye a botkap. Parancsára. Nem szavazták meg a szocialisták ezt a törvényt, és ennek következtében az nem lett kétharmados. A maradék pedig nem pont arra vonatkozik, mint amire az eredeti vonatkozott volna, de a végrehajtási részeiben benne vannak azok a részek is csökevényes formájában, amelyek az egészre vonatkoztak volna. Ha ezt valaki jobban el tudja mondani, mint én hajrá, meghallgatom. Ha valamit nagyon összezagyváltam, elnézést kérek hogy ezt be kell jelenteni, hogy ezért büntetés jár, és mint tudjuk, ennek okán Simics és vissza is vont azon szándékát, hogy közéleti plakátok elhelyezését a 2018-as választásokig. Ehhez képest tudják, mi történt? Lefestették részlegesen, majd teljesen. És ma reggel ott voltak vadonat új állapotban ezek a plakátok. És akkor azt mondtam magában, hogy mi van, hogy tessék, hogy ez most micsoda? Van valami olyan nem stimmelés ebben a mai világban, itt ma Magyarországon, amiben nem is azt érzékeltetem, mint amit a múlt héten érzékeltettem, hogy, hogy a homok, amit elsöprök az ajtó elől, az másnapra visszakerül, de nem, az éleple, nem, én most nem ezt érzékeltetem. Én azt érzékeltetem, hogy valahogy minden ferdén áll, miközben én mindent elkövettem annak érdekében, hogy ne álljon Ferdén és én keresem azt az okot, aminek következtében Ferdén áll téve, hogy nyilvánvaló, hogy valaki azt fogja mondani, hogy öcsém, te állsz Ferdén, mert egyébként minden rendben van nem tudom ennél jobban elmondani, elmondtam önöknek négy példát, elmondtam és abban szinte teljes volt az egyetértés ugye az Iványi Gábor féle történetet, előhoztam azt, hogy valaki felajánlja azt hogy valakit üdültet, vagy nyaraltat, amit valaki felajánl, de ott nem lehetséges. Volt még egy harmadik. Volt a plakát, és volt még egy negyedik. Már elfelejtettem. 061 48 099 és 06 Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy most úgy tűnik, hogy a világ ebbe a nem stimmelő irányba megy, és az a szándékunk, hogy stimmelést vigyünk bele, a szándék marad, és a megvalósítása az 8-7-6-5-4-3-2-1 arányban valósul meg. Van, aki ezért feladja, van, aki másféleképpen, próbálja magában egalizálni azt a helyzetet, ami felborult. Én most itt most csak megfogalmazok valamit. Ha zavaros és nem követhető, azt nagyon sajnálom, az eddigi telefonok azt mutatták, hogy követhető vagyok, az egyetértésük számítok. Én nekem az a dolgom, hogy jelent csak az árbóckosságból. Én most azt mondom, hogy én ezt látom, és azt látom, hogy ez a tendencia. Benne meg van egy iránytű, amely azt mondja, hogy hiába tendencia, ez valahogy nem stimmel. Valamiért nem stimmel, de a valahogy valamiért törülhető, megmaradhat az nem stimmel. Erről a nem stimmelésről beszélek önökkel, mindenféle politikai vonzat nélkül. Középen felakasztják a képet, és mégis ferdénál. el. Mitől? És akkor még egy dolgot bevonnék ide, a szöveget ott hagytam, de fölírtam és emlékszem rá. A Magyar öt 5-2 arányú vereséget szenvedett Bázelben. A hangosben mondó a második fél idő második felében mondott egy mondatot magyarul, amin nem tudom magamat tenni nulla hat és Ja igen, ugye a plakát lefestés volt, ugye az a negyedik az történet. Jó reggelt. Jó ez egy svejci bemondó volt, aki nem egy ilyen hivatalos szöveget mondott, hogy felhívjuk a kedves nézők figyelmét, hanem valami olyasmit mondott, hogy nyugodjanak már meg, hát nem lesz ettől a csapatnak jobb. Tehát ezt, felszó... ezt, ezt mondta, hogy ez svájci volt, vagy nem volt svájci, azt nem tudjuk. Magyarul mondott egy mondatot, ami igen, konkrétan tökélete. így úgy szólt, maradjanak nyugton. Igen, igen. És, igen, miért, tett, és miért tette És ezt? Mert hát, mi volt előtte? Mert, hát ahogy gondolom én éppen máskáltam, most nem nem, volt, nem, ilyen nem. Bezárdá... Így Így így van, így van. nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem Én már voltam egy pár foci meccsem. Gábor a felhívás, és megköszönöm, de bárki a felhív. Voltak már súlyos incidensek, mérkőzésem. Itthon és külföldön. Ami Bázelben volt, az bakfitje ezekhez képest. Én valami olyan mértékben szígyeltem el magam attól, hogy maradjanak nyugton. Tehát egész egyszerűen azt éltem meg, mint amikor egy szülő rászól a gyerekére, vagy amikor egy osztályfőnök rászól egy tanulóra. A kettő egyébként nem ugyanaz. Rád az első az azért, azért rettenetesebb, mert én ennek fültanúja vagyok. És akkor el fogunk jutni egyébként a PC-nek arra a fokára, ami nem a PC. Itt nem a politikailag korrektöről beszélgetek önökkel, hanem a hétköznapi életünkről, amelynek a szabályait olyan gyorsan írja át az élet amilyen gyorsan szerintem nem lehet követni, miközben azt is ki kell mutatni, hogy ez ténylegbe következik, minek a következtében is ez egy tényleges változása, vagy valakinek csak igénye van rá. Biztos ismerik azt, amikor az ember szem előtt lejátszódik valami, amitől azért jön szabadba, mert neki ahhoz nincs köze, ez egy intim dolog, és, és óhatatlanul szemtanújává válik valaminek, voyeurré válik, annyi a hogy ő egyébként voyeur lenne. Voyeur, az, aki egy kulcslukon leselkedik, de könyörgöm, aki egy foci meccset néz és hallgatja, akkor, amikor ezt hallja, akkor nem lehet Voyeur. Mégis azt érzi, hogy hát ezt itt most mégis, de hogyan? Jó reggelt! Jó reggelt. Nem lehet rendesen hallani, egy kicsit közelebb jöjjön a telefonjához. Jó reggelt! Kívánok talán Jó. most! Ezt tökéletes! és hogy nagyon kérem a szurkolókat maradjanak már nyugton hát olyan, olyan emberi volt számomra és hogyan és... fordulhat elő az hogy egy hangos beszélő azt mondja a drukkereknek hogy maradjanak nyugton ki a hangos beszélő a drukkerek életében én eddig olyanokat hallottam, hogy várják meg, amíg a mérkőzés véget ér, és aztán majd a kettes hajtó mehetnek ki. De még olyat se hallottam, hogy friss perecet árulnak a hatos tannál. Ez a maradjanak nyugton ez teljesen. Egyrészt azért, mert ez ugye az én gyerekkoromat igényesztel fel, az én szüleim azt, mondják, azt mondták nekem, hogy maradj vesztek Ezt nem is értem most hirtelen, hogy mit jelent ez a Vesztek. De ez a maradjanak nyugton, ez ugyanaz a les, mint amit az összes többi példában szerettem volna érzékeltetni önöknek, és most azon gondolkodom, hogy hirtelen hogyan jött össze 168 óra alatt ennyi les. Plakát fidelitás, Iványi Gábor javításköltségeinek fedezése Hangos beszélő Bázelben Cserdi polgármesterének felajánlása 061 4890999 és 06 36 7 7 1, 1, 6, 1. Valami olyasmit érzek, és aztán így befejezem, meg vagy önök telefonálnak, vagy én abba hagyom, mint hogyha lenne egy olyan szerviz tevékenység, ahol belső iránytűt állítanak helyre, és most azt érzékelném, hogy ez nagyobb számban szükséges, mint a korábban. Beleértve, hogy van-e olyan, hogy belső iránytű, és valójában, ha van, annak egy irányba kellene bennünk mutatnia. 061 489 és 06 Ha kicsit székelykáposzt ez a reggeli műsor, akkor azzal nyugtassák magukat, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma 2017. október 9-e hétfő van, ma este fél nyolc órakor találkozunk az Erzsébet téren. Az Aquarium Klub volt lokájában, hogy megünnepeljük a Kejfejjancsi 17. születésnapját, és ettől függetlenül vagy emellett beszélgessünk a magyar médiahelyzetről, különös tekintettel arra, ki mit olvas, ki mit hallgat, ki mit néz. Filipovval, Bakáccsal, Önökkel és velem a belépés díjtalan este fél nyolctól szívesen vannak látva. Nem biztos, hogy lesz 18. mint hogy korábban azt se gondoltam volna, hogy lesz 17. -dik. Minden a szám, a betelefonálók száma elapadta, ami nem csodálkozom. Jó reggelt! Jó reggelt! Bázelben más is elhangzott. Elhangzott az is, hogy ne rázzák a kerítést, mert ez itt nálunk De nem Nálunk nincs nálunk nincs amikor azt mondták Bázelben, hogy baradjanak vesztek, akkor hirtelen körülnéztem, és olyan volt, mint a rám szóltak volna. Ott ültem a honpolával, és azon gondolkodtam, hogy miért is kéne nekem veszteg lennem. Aztán rájöttem, hogy nem rám szóltak. Amikor a Veszprémi Fidelitás elnöke lefestette a feliratot, akkor az volt bennem, hogy én biztos nem festettem volna le, de ha ő lefestette, vajon miért festette le? És amikor megkérdezték, hogy ő ki, akkor mi nem mondott el mindent. És hogy annyi egyház megszólalt, és annyi egyházfő megszólalt, és nem szólalt meg, hogy van Iványi Gábor miért tartotta fontosnak azt, amit felajánlott. És ha azt kérdezik tőlem, hogy én ezt miért nem kérdezem meg tőle, akkor azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy maradva a Donát Lászlóval folytatott beszélgetés szellemében, hogy nekem a nyáj véleménye most fontosabb, mint, az, mint amit a prédikátor mondott. A prédikátor mondta, hogy mit mondott. Elmondta, amit akart. Én most a nyáj véleményére vagyok kíváncsi. A nyájére, az önökére az enyémet elmondtam. Cserdi polgármesterének a véleményére se vagyok kíváncsi, de önökére, akik nem cserdi lakosai, kíváncsi vagyok. És önök, akik nem voltak ott Bazelben, szintén kíváncsi vagyok, hogy hogyan hat önökre az, amikor honfitársaikra magyarul egy alapvetően nem magyar anyanyelvi országban így szólnak rá. Hogy visszakerül egy plakát, aminek ott nincs helye, amit aztán majd lefest a helyi Fidelites elnöke, hogy mi zajlik itt most? 061 0999, és nulla 06 Yeah. Hello. hello Fiala János vagyok Szia yeah. Fiala János vagyok Lehet? Vagy hívjak 8 után De mi bajod van? Még nem, nem csak én vagyok adásban, te nem. Jó, fi akkor 8 nyolc óra után azért döntsd el, vagy ha akarod, akkor lehetünk most is. De ez rajtad múlik. Haho? Jó, rendben van. Oké, okay, rendben. Jó reggelt. Jó reggelt. Halló? Figyelek. Jó reggelt kívánok! Lehetett volna sokkal gusztusosabb uh, vagy uh, cser, uh, cserdi polgármestere, de egyfelől, amikor a miniszterelnök ezeket a miniszt, uh, minősíthetetlen szavait külföldről üzeni, és ekkora nyilvánosságot kap, akkor nem tartom ezt gondnak. A másik oka, meg én úgy hiszem, hogy ez egy spontán felajánlás volt még a későn is, mert egy műsorban az össz a uh, Hír egy műsorában amikor ez a téma szóba került, akkor mit egy spontán jött ki a száján, hogy Cserdi befogadja ezeket. De ugye bejön is belátja, hogy az emberek a gondolatait nem általában adásban fogalmazza meg, és a, a gondolataink szalonképességét nem a miniszterelnököt szoktuk visszanyítani. Költői volt a kérdés. Valakit megkértem arra, hogy beszéljen ma egy filmről, de most éppen más gondjai vannak, úgyhogy az belefolytatott beszélgetést hallották, és nagy valószínűséggel a film kritikájától el kell, hogy tekintsünk. Én fogok mondani majd néhány gondolatot, de nem leszek összeszedett. Az egész reggeli műsor nagyon kócos. nem minden kócosság zavaró ugyanakkor, hát de ezt nem én fogom eldönteni. 061489099 és 0636771161. Amikor azt mondtam, hogy engem a Fidesz KDNP koalíció megtart tínédzsernek és ezt a mondatot megint nem fogom tudni befejezni jól. Jó szándékunkról nem biztosítjuk a másikat, hanem jó szándékúan cselekszünk, és annak híre megy az országban és a világban. Először is. Jószándékunkat nem az miniszterelnök szavaival szemben gyakoroljuk, hanem permanensen és egyfolytában. Legfeljebb erősödik, hogyha valami szembe megy velünk, amiben az orszályfőnöknek minőségi különbsége tekintetben nincs. Valami felbomlóban van. hogy egyébként tényleg felbomlóban van egy közmegegyezés, vagy sem, ezt nem tudom eldönteni. Minden most valamilyen, tehát most egy közmegegyezés, amely közöttünk él, az több oldalról van támadva, és több oldalról bolyhosodik, mint korábban az én életemben bármikor, beleértve, hogy lehetséges, hogy ez bekövetkezett, de akkor nem volt rádióvisorom, vagy rosszul érzékeltem akkor, vagy most. Erre nem tudok Ha egyet értenek velem, akkor annyiban örülök neki, hogy valamit hasonlóképpen ítélünk meg. Ha nem értünk egyet, akkor két eset van. Vagy fontos dolgot jegyzek, vagy próbálok önöknek megmutatni, vagy fontos talán. Nem tudok rá válaszolni. nem lett volna fontos, nem kezdtem volna hozzá. Más mondandó arra nincs. Akár abba is hagyhatom. Nincs egyébként egy ember, akivel ez ügyben beszélnék. Akit felhívtam volna, és egy filmkritikát mondott volna el, ő egész másról beszélt volna, de most gyógyulást kívánok neki. Nem hívom fel Cserdi polgármesterét, nem hívom fel a hangos bemondót, nem hívom fel a Fidelitas elnökét, nem hívom fel Iványi Gábort, csak és kizárólag az önök véleményére vagy a kíváncsi. 061 489 és 0636771161, türelmesebb leszek, még, annyira, még annyit Elmondok, hogy ma este fél nagyon messzire jött ember, lesz az akváriumklub volt bárjában. Bakáccsal, Filippovval, önökkel is velem. Lesz egy torta, és azt majd valahogy szétmarcangoljuk. Ha nekem nem jut semmi sem, nem baj, önöki az érdem, hogy fennmaradhatott. Nem a torta, hogy műsor. 5 perc múlva lesz 8 óra. Hétágra süt a nap, reggel 6 fok volt, fenn a hegyen, ahol ébredtem, éjszaka lehetett négy, tehát annak meg lesz a négyszerese, de az ötszöröse már nem biztos. Gyönyörű süt a nap. Nincs rossz kedvem. Ez foglalkoztat, amiről beszélek. Ezt nem tagadom. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok fiamról megkérdezhetem. Mindig csak a baloldalt kritizálja egyfajta álba. Hát, hogyha ön egyébként a Fidelitas, a Veszprémi Fidelitas elnöke cselekedeteiben a helyi baloldal piszkálását látja, Ugye most nincs az számomzonosító, nem tudom visszahívni az illetőt, de hát, ha ne, tegyek, ha ne fűzek ezt további mondatokat ez a telefonhoz. Egyetlen egy dolgot tudnék mondani, de ez se vonatkozik Csaba Laci, okos lesz. És az a film, amiről egyébként nem hangzik el kritika, az a Négyzet című film, ami aztán meg egy művészeti alkotásban foglalja össze mindazt, amiről én beszéltem, miközben abból, amit én itt ma karatyoltam, természetesen az egyött a világán nincs benne semmi. nulla egy és nulla hét Most ismerjük azt, amikor van egy szálka az ember kezében, és kihúzza, nem lesz mindjárt jobb, de rövidesen jobb lesz. Én ezt a nemstimmelést, amit megfogalmaztam a reggel 7 és 8 óra között, ezt megszüntetném, mert ez egy tüske az én létezésemben, nem is egy. Egy tüskét kihúzni egyszerű, mint amiről most beszélek. telefon még belefér, hogy aztán a mai műsor mennyi ideig tart, azt nem tudom megmondani, mert én 8 óra után nem kezdem elmondani mindazt, amit 7 óra után elmondtam. És ha hát nem lesz olyan hallgató, aki mindehez hozzászól, vagy valami újat nem hoz, amiért, amiért érdemes lesz itt maradni, akkor fogalmam sincs, hogy ez a mai műsor mennyi ideig fog tartani. ügyet le attól, hogy miközben a műsornak vége lesz, az a műsor, amiről beszélek, az folyamatosan Önökkel fog tartani. 0614890999 és 0636771161. Ma október 9-e van, ma este fél 8 órakor nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium volt lokájában, Filipovval, bakácssal Önökkel és felteltően velem. Szívesen vannak látva. csak kénytelen leszek összefoglalni azt, hogy miről volt szó az első órában, mert egyébként hazamehetek, mert semmi értelme nincs itt maradni. Nos, előbb a Magyar Evangeliumi Testérközösségnek egy közleményét, amiből egy részlet lett kiragadva, mely szerint az Iványi Gábor által vezetett egyház felajánlotta az őcsényi panzió tulajdonosnak, hogy a kárai enyhít, tehát a itt enyhít életek kifizeti a felmerülő költségeit, és ígyben én első Kejfejancsi lest hiteltem, és a betelefonálók is lesről beszéltek. Ezt követően ezzel nem összefüggésben, de szintén leshelyzet megjelölésével volt szó arról, hogy vajon miért érezhetett magában késztetést a veszprémi Fidelitas Fidelitás elnöke, hogy lefesse azokat a plakátokat, amelyeket előtte vagy azokat a feliratokat, amelyeket előtte vagy Lajos, vagy valamelyik emberek írt föl, a dolog egyébként ebből a szempontból nem közömbös. De a lényeget tekintve igen. Hogy vajon ez lesz helyzete, vagy sem fontoskodása, vagy sem megfelelőségkényszerre, vagy sem. Ezután szó volt Cseri polgármesteréről, hogy vajon jól tette hogy a nagy nyilvánosság bevonásával, vagy közétételével, vagy mellékesen, vagy viszont kívánom felajánlotta azoknak, akik őcsényben nem tudtak elmenni, pihenni, nyaralni, találni, hogy azok menjenek el Cserdiből. Itt is lest fogalmaztam meg, másféleképpen. Szóba került az, hogy a bázeli mérkőzésen, a Magyarország kikapott, Svájctól, de ennek a jelentősége a történethez képest csekében, nyilván nem lett volna, bárki tudja. Tehát ugye a magyar közönségre nem csak a helyiek szóltak rá füttyel, hanem a magyar nyelvű bemondó is azt mondta, hogy maradjanak nyugton, ez hasonlót én még soha az életben nem hallottam, se TV-ben, se rádióban, se személyesen, amikor mérkőzésen voltam. Mint hogyha az édesapám szólt volna, vagy a szurkolók édesapja szólt volna rá. Hát vagy legalábbis olyan, mert az ember az, hogy maradjanak nyugton, azt valahogy ebben a szituációban vagy nem életszerű. Szóba került még a négyzetcímű film, amelyről nem hallhattak kritikát, mert aki elmondta volna, most más okból van Valahol Ez egy hülye mondat volt Szó szóval volt arról Hogy idefelé jövett a rádióba Feltűntek ismét azok a jobbikos plakátok Amelyekről korábban azt mondták Hogy nem tűnhetnek föl beleértve Hogy Simicska Lajos azt mondta Hogy ilyen megrendelést nem lehet elfogadni Mondván, hogy de fogalmam sincs Ezek milyen plakáthelyek, Hogy tűnhettek föl, nem értem Egyáltalán az egészben van egy nem értem effekt. A Lesnél sokkal evidensebb az, hogy nem értem. Nem értem a Fidelitas elnökét, nem értem Viványi Gábor, nem értem a bemondót, nem értem, hogy hogy tűnnek föl a plakátok, nem értem. A négyzet című filmet értettem. Nyolc óra múlott, hét perccel. Bármi egyébről beszélgethetünk, bár kétségtelen, hogy amikor az ember ilyeneket elmond, akkor önök már kevésbé érzik magukat aktívnak hétköznapi történetek elmondására, ezt is megértem. A mai műsor valószínűleg nem tart tovább 9 óránál, de az is lehet, hogy hamarabb véget ér. Ha nem telefonálnak, én nem tudok mit önöknek elmondani. Tehát nem vagyok egy lemez, akit a főraknak, vagy amit a főraknak rárakják a tűt, akkor ugyanazt elismétli. Mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Péntek reggel óta ezeket tartottam fontosnak. Biztos még nagyon sok dolog történt, ami fontos, de ezeket emeltem ki. Ezek mutatnak egy irányba. Ezek szólnak valamiről, amit nekem az árbóckos ma reggel meg kellett osztanom önökkel. 061-4899. 0999 és egy Ha telefonálnak jó, ha nem, azt is tudomásul veszem. Jó reggelt! Lakatos Istvam, jó, jó reggelt! Szia! Még egy dolgot mesélnék ami ugyanebben az irányban mutat. Nem gondoltam hogy ezt valakivel megfogom osztani a rádióba. Én minden héten meccsre járok, mert a fiam ugye aktív labdarúgó. És a mostani szombati mérkőzésen a bíró azt engedte meg magának, hogy elkezdett a közönséggel beszélni, hogy a közönség mit csináljon. Nagyjából ugyanaz, mint amit ez a hangozdammondó csinált. De mi történt? Hát, hogy mi történt? A bíró lehet, hogy szakmailag jó volt, de emberileg egy nulla. és. De mi történt? A... Meséld el. Mi történt? Hát először is az történt, hogy... A 15. percben a csapatunknak az egyik legjobb játékosát úgy rúgták föl, hogy a nem tudott lábra állni, és a térd, ami már korábban is sérült volt, és térdvédője is volt, úgy rúgták föl, hogy nem tudott játszani tovább. És ekkor bekijabáltam, hogy nem kéne alapot adni, mire engem kizavartak a pályáról a bíró. Ezzel kezdődött. Ezt követően a játékosainknak is új adott hogy hogy... Nem... Egy nézőt hogy lehet kiküldeni? Én ott rendezői... Hát nem kassza, rendezői mellényben voltam, Elteni. mert a blasszos mérkőzésekkel rendezőket is kell biztosítani a hadai csapatnak. Tehát rendezői minőségedben lettél elküldve? Így van. Igen. Ezt követően a bíró hangsúlyozom lehet, hogy szakmai jól ítélt meg helyzeteket. De ez követően de ez ezt követően ezt elvesítették vál... neked, vagy honnan történt, hiszen téged kiküldtek? Kiküldtek a kerítésen kívülről a kerítésen kívülről hogy én tudtam nézni. Értem. igen, figyel, igen. Oké. Okay? És ezt követően a bíró elkezdett úgy szerepelni és önézeteskedni, hogy nem a tényszerű szabálytalanságokért adott ságalapot a játékosoknak, hanem amikor a játékosok valamit mondtak. De itt nem, nem, trágár kifejezésekkel kell gondolni, mert például az egyik szabálytalanul, az egyik lát megszól, valóban Mert oda hívta a sárga adott. Tehát e, e, ő volt az egész mérkőzésnek a főszereplője, és amikor fél időben a félidőben szurkulók ezt szóvá tették, már akkor is borzasztó csúnyán beszélt velük, utána odament a kis padhoz, és a cserejátékosoknak közölte, hogy én akár minnyájukat hogy minden maradjanak csöndben. Tehát egy emberileg nulla volt, és én este, amikor hazamentem, azon gondolkodtam, hogy a Budapesti Labdarúgó Szövetség elnökének, meg a bizottság elnökének írok egy e-mailt. a ma reggeli műsorot kapcsán ezt meg is fogom tenni. Köszönöm szépen. Este találkozom. at egy,99 és 0 Figyelek a vanmire. Nem mondom azt, hogy baj van, nem mondok semmit. Azt mondom, hogy azt érzékelem, valami felbomlóban van, valami közmegegyezés. Lehet egyébként, hogy ez korábban is meg volt, csak most vették ki a hajót a Balatomból, és most látom azt, hogy a víz alatti része milyen állapotban van, ami egyébként korábban sem volt más. Jó Az egyik emberi nulla mondja, a másikról most így. Ez is, hogy azt, hogy. És hogy érti? Vannak olyan szituációk, ahol egy ilyen bemondással mindent elletintézni, lehet intézni. és van olyan szituáció, ahol egy ilyen bemondás valakinek a silányságát mutatja, leginkább annak kapcsán, hogy nem érti a műsort. Nézzük el neki. Wem are dogs, too! hogy én azt megértem, hogyha valaki nem érti ezt a műsort, lehet, hogy érteném ha hallgatnám. És még egy dolog, de szerintem ezt kár ö, önöknek itt most elmondani, mert itt most nem arról van szó, hogy én bárki fölött állok. Itt nem arról van szó, hogy én érzékelem magamat. Itt nincs bagoly és veréb. Az a kérdés, egyetlen egy kérdés van, amiről én beszélek, azt Önök valamilyen módon érzékelik -e, és ha érzékelik, mekkora jelentőséget tulajdonítanak neki? Vagy tőlem függetlenül, vagy most, hogy mondom. Vagy majd azt követően, hogyha vége lesz a mai műsornak, és eltelik egy óra, két nap, három nap, egy hét, hónap egy élet. You know where I come from? They call a man a dog. 0148909999 és 036771161 They call a man a dog And the reason they call a man a dog is because the man is always fooling around While the dog is out there fooling around Tell me this What is it found? found woman or dogs too. Ma este fél nyolztó, nagyon Meister Feeny ember az aquarium club volt bárjában Filippo babacsal Önökkel és velem A mai műsor tulajdonképpen már semmásból másból nem áll, mint az önök telefonjaiból. Nyolc óra után néhány perccel elmondtam azt, ami az előző órában telt, miközben azt abban a formában már nem tudtam megismételni. Ha nincs hozzátenni valójuk, csak elvenni valójuk, akkor ismertek. 061 és 9 0, 0 Figyeljek, ha van mire. Song by Robert Johnson. Gotta keep moving, The blues falling down like it. Gotta keep moving, The blues falling down like it. Jó rengel, hátkor e, egy, egy, egy dolog van, hogy a találkozásunk után ott volt bennem, hogy telefonáljak, de nem telefonáltam, de most pótlan meg kell fogni a zsuzsa kezdet, és el kell menni, el kell nézni a négyzet filmet. Jó, köszönöm tőle az, az ötletet. Azt akartam mondani, hogy nem fejeztük be azt a gondolatot. Az a, hogyha volt már szó erről a Simicska starform igen. performance van múlt héten, akkor ne rágjuk tovább, de hogyha esetleg az a megközelítés, amit én mondtam, hogyha úgy látod, hogy van minimális való ennek a forgatókönyvnek, akkor ez egy érdekes dolog, szerintem. Magyarul? Magyarul az, hogy az egész performance egy ilyen átgondolt, megtervezett történet volt, csinált már már érdekes dolgokat, meg furcsa dolgokat, változtatásokat, Ö, és ez, ez a ez, ugye a plakáthelyének a felszabadítás a szabadonhagyása meg a is ö, jól láthatóan dokumentált akció az lehet egy olyan felhívás is hogy hát a nép hallassa a hangját lehet, én nem ezt érzékelöm mert, mert, mert hogy ott voltak ugye többen videózták meg megfotozták ugye rendőrségnek megjelent és hát ugye az első akciója, amikor az elhidesült mondatát úgy fejeztem, hogy nyugodtan adja le a médiába, egy teljesen tökéletesen megtervezett dolog volt, annak ellenére, hogy egy eszement egy támogfutásnak tűnt. Nem volt az, nyilván volt benne harag, vagy volt benne indulat, de az is egyértelmű, hogy egy átgondolt ügy volt. Most ez a performance, ha valóban azt jelenti, vagy jelzi, hogy akkor... te van még a tarsajában azon kívül, hogy a telet, Jobbikot teletőmi és lehetőséget, és azt mondja, hogy ott, hogyha egyre kevésbé hallatszik a nép, akkor tessék szíves lenni használni azokat a lehetőséget, amit most nulla forintból kínálok. Nyilván profitot ezzel nem termel, de politikai ereje van annak, hogyha a közösségi médiában elterjed egy ilyen projekt, és mindenki elkezd irogatni. az égadt a világon semmi probléma nincsen nyilván, ez nem teheti meg úgy, hogy azt, hogy bele, bele kiabálja. Igen, valami. de, igen, de um, kerestem most annak a helyét, de nem találtam meg. Van a Facebookon egy nagyon érdekes levelezés, kétoldalas, mármint hogy uh, annak függvényében, hogy ki milyen gondolkodású bele vagy én egyébként nem ezt szerint osztom meg az embereket. De ugye szombaton vagy pénteken volt egy média hack, amiben, mint az EHO televízió egyik, munkatársnője, ami is a 14 éven aluliaknak nem való, de vagy magyarul beszélünk, vagy sem, aki korábban a célpont riportere volt, felírta a, a, a média hack ha nem lett volna médiahek, akkor mindenki úgy gondolta, hogy felírja Simicska Lajos Veszprémi házára, hogy e, Geci. E, a pontos szövegre nem emlékszem, hogy itt most Orbán Viktor, vagy Simicska Lajos, ezt most meg kéne néznem, és ezt nagyon sokan komolyan vették, majd kiderült, hogy ez egyáltalán nincs így, és mindazok, akik ezt komolyan vették, azt gondolták, hogy ezáltal most egy új front nyílik a magyar nyilván sok dologgá változott, és nagyon érdekes, hogy éppen hogyan tartjuk a fénybe, hogy mit látunk benne. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a független magyar sajtó feladat körét... Nincs szere... független magyar sajtó, tehát azt akarom nem, neked nincs, mondani, hogy sajnos nincs. A nincsen, az értelemszerű, de mondjuk a de közösségi... De nem értelem, Tehát a közösségi média mindamellett, hogy elképesztően veszélyes, és ezt a közösségi média kitalálói és jelenlegi alakítói pontosan tudják. Tehát az álhírek, a hoaxok, ezek a beugratások napi szinten történnek. Viszont az is biztos, hogy egy ilyen szituációban, ahol Magyarországban, ahol megjelenik mondjuk 18 vidéki napilap ugyanazzal a főcímmel, ebben a, a, a média ö, ö, ö, ö, környezetben a közösségi médiának, a megosztott információnak, a plakát helyre fújt üzenetnek, és annak a megosztásának nagyságrendekkel nagyobb jelentősége van, mint ami most gondoljuk. Tehát azt, hogy, az, hogy a Simicska azt mondja, hogy én nem szeretem ezt az embert, és nem, nem értek vele egyet nagyjából semmiben, de amikor azt gondolja, hogy, hogy például kitalál egy olyan projektet, ahol ennek a teret, én arra azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. az, az érdekes, hogy valószínűleg még nem érti senki, vagy nem jó, én azt tudom neked mondani, hogy ugye 2017. október 6-án pénteken 11 óra 23, Cili László 444.hu média, pop és mindenféle kulturális értelemben forduló pont és mérföldka, hogy Losonci Kata, Mészáros Lőrinc ECHO TV-nek riportera a szemét furcsán forgatva és merezgetve azt mondja a kamerába, hogy ön dönt, iszik vagy grafitizik, majd fog egy flakon fekete festéksprét és felírja vele Simicska Lajos Veszprémi házának a falára azt, hogy hajrá Lajos Mindezzel az EHO TV informátor című műsorát promózzák egyébként, és ezt követően pedig felolvasom neked a másikat. Um, 10 pontos médiaheknek nevezi az EHO TV újságírója Simicska házának pedig simán csak hazugság volt, ugyanezen a napon, néhány órával később. Péntek délután robbantott az EHO TV informátor című oknyomozó magazin műsora, kiraktak egy videót a Facebookra azzal a szöveggel, hogy összegrefitizte Simicska házát az EHO TV. A videón az látható, hogy Losonci a Mészáros Lőrinc TV-nek riportere felfúj egy fal felett, hajrá hajra lajos, majd egy vágás után háza látszik a feliratta. Valószínűleg ezzel akarták promózni a műsor új epizódját, amely neki mennek Simicskának, amit az Exfidezes Milliárd kedden, Mivel az TV videójában lefújt fal felett színébés állagában és különböző házának a falától meg is indultak a találgatások, hogy tényleg Simicska fújt el le a stáb, az index jeleszt, hogy a ház nincs lefújva, erről posztolt képet a Facebookra, Kézoltán Veszprém képviselő is. Szarvas az EHO és a Pesti Srácok munkatársa pedig később azt írta a Facebookon egy zárt csoportban hozzátéve, hogy én olvasom azt a levelezést, Ko, uh, Kolos, hogy lehet-e kivinni adatot egy zárt csoportból, és akkor itt van a 444.hu, ez a nagyszerű orgánom és hozza a belső információt. Ez egy 10 pontos médiahek volt, ti meg jól bekajáltatok, pedig a felvétel, és tisztán látszik, hogy más a felfelület. Nem, Kolos, nem. Itt most olyan permanens lesre menések vannak, olyan számban, hogy én vagyok az, aki hogy mint bíró, mint a viccben, amikor azt mondják, hogy egy-megy szembe a forgalommal, nem egy mindenki, egy zárt való kivételben, amiben egyébként Sarva Szilveszternek tökéletesen igaza van. Szarvas Szilveszter és én az esetek zömében nem árulunk egy gyékényem De ezt a 444.hu úgy szopta be, ahogy beszopni valamit csak lehet, majd jön egy másik munkatárs, órákkal később nevezett Sarkadi Zsolt, és megpróbálja a saját orgánumát és Szili Lászlót kimosni abból, ami egyébként olyan nagyon nagy baj nem, vagy egy médiahek, az attól médiák, hogy sokan beszopják. Ott utána azt lehet mondani, hogy elnézést. De nem ezt teszik. Én nagyon sajnálom a magam részéről, hogy Losonci Kata nem Simicska Lajos házát fújta le. Annak ugyanis volt tétje. Az, hogy egy falfelületet lefúj, és úgy mutatja be, mintha a Simicska Lajos háza lenne. Hát, nézd! Az bovockodás, de igazából a Simicska projektet hogy uh, hogyha csúnya mostani szót szeretnénk használni. Tehát... Uh, nyilvánvaló, hogy az ekotévés projekt az rámutatta Simicska ügyre, innentől fogva... Jó, az én információ, melyek nem mérvadók arról szólnak, hogy Simicska Lajos súlyosan alkoholos állapotban egy munkatársával, mert maga képtelen volt rá, más erőkkel, akik őt fényképezték, tették ezt meg. Kolos, ez egyetlen egyben esetben lett volna komolyan vehető, ha mi ketten az éjszaka leple alatt olyasmit csinálunk, amire másnap fényderül és elindul valamiféle találgatás. Az, hogy valaki elmegy másodmagával és magát. Ez olyan teatralitással bír, tehát amikor az ember azt mondja, hogy én lesre futok észreveszitek, az ember nem így fut lesre. Ez a történet De... nem stimmel tudod semmilyen vonatkozásában. Tudod hol hogy van-e bármi alapja annak, amit én gondolok? Ha, ha van alapja, akkor valószínűleg megjelenik az országban sok helyen világoskék, kék oszlop, világos kék óriás plakát. Tehát uh, nyilván akkor működne. Hogyha ez nem történik meg... Egyet én megtaláltam a Jobbiknak azt a plakátját, ami nem tűnhetett volna fel, egy olyan plakát helyen ahol nem tűnhetett igen, volna fel. Igen, igen, igen. Pont, pont azért csörögtem, mert erre figyelzem az Nem, nem, figyelmem. ez az egész úgy, ahogy van, nem stimmel, és. De ezek tudják, hogy számomra mennyire borzaszt, hogy itt vagyok egyedül ebben a médiatérben, nincs szövetségesen, mindenkivel újat húzok, miközben nyilvánvalóan én is nagyon sokszor tévedek. Szarvas Szilveszternek tökéletesen igaza van hogy az hogyan van, hogy egy belső levelezés csak így. Legutóbb olvastam ebben a belső levelezésben egy avval kapcsolatos, tehát kiindult egy vita, hogy vajon mit gondolnak a belső levelezésben levők, hogy de ezt most nem fogom befejezni, hiszen akkor én is kivinnék valamit. Egy nagy lesz, kezd változni az életünkben, ami persze ebben a formában nem igaz. Ez a mai üzenetem. Ha végé van a műsornak itt, és soha többet nem lesz. Én nem vagyok okos, és szemem sincs feltétlenül jó. Valamit talán összetudok rakni, ha valamihez értek, az ez. Bár ugyanilyen mértékben tudnám összerakni az életemet a magánéletemben, mint itt a rádióban, ahol olyan dolgokkal foglalkozom, mihez semmi köszönöm. Bár a szeretteim rendelkezésére tudnék úgy állni, mint hogy állok az önök rendelkezésére, az önökére, akik egyébként könnyen lehetséges, hogy egyáltalán nem kérnek belőle. Mindjárt fél kilenc lesz. 061 48 9 099 9 Egy álles, losonci majd utána azok, akik ezt beszopják, valóban lesre futnak, és amikor azt mondja szarvaszilvesztel, hogy lesen kaptalak benneteket, akkor még visszaszólnak neki, hol tényleg lesen voltak. bár az éjszaka leple alatt tette volna a cskola, és akkor az ember azon is gondolkodott volna, hogy hogyan jöttek rá, de hát elkapták a rendőrök, de nem erről volt szó. Egy pontosan mi volt, nem tudom, hiszen nem beszélhettem az érintettel. Hogy ezt az egészet az uralkodó párt gerjesztie, a egyértelmű a válasz, hogy nem ennyire nem tud nagy lenni, de hogy ezt az állapotot kihasználja, ezt ma csak és kizárólag azt tudja legyőzni, akinek erre a lesre van ellenszere. És ez nem egy egyosztatulás. Ez egy háromdimenziós színes szagos les. 8 óra harminc van. Este várom önöket az Aquarium Club volt lokájában, fél nyolctól Bakáccsal, Filippovval. És aztán lesz, ami lesz. Most pedig ez a műsor addig tart, amíg nagyjából két perc születtel még valaki jelentkezik. Jó reggat! Halló! Jó, reggelt. Jó napot kívánok! A Áborz kocsáról ö, elfelejtett egy jelentést adni, ami nagyon ö, közérdekület volna, és ez péntek óta történt. A semmin és a megszólása a nagracis barátja ügyében. Ha nem beszél rossz ez ügyben, tegnap este küldtem egy SMS-t az egyik érítettnek honnan tudja, hogy én ez mit teszek és mit nem? Honnan tudja azt, hogy én mit teszek, egyébként nem a nagy nyilvánosságra, hát én az árbockosárból való jelentésnek csak egy részét osztom meg önökkel. Hát igen, de péntek óta elég eh, fontos dolog lett De való. csak ez nem pénteki történet, tudja? Péntek óta tört. Péntek? Tényleg? Semmilyen? Zsolt szólt meg? semmilyen? Szerintem vasárnap reggel. Hát akkor meg talán vasárnapról kéne beszélni, és nem péntekről, hiszen pénteken itt még beszél. Hát beszélt péntek óta, bocsánatot kérelj Én pénteken beszéltem erről, Navracsis Tiborról, és pénteken nem tudtam vele beszélni arról, amit vasárnap mondott semmilyen Zsolt. Viszont hallásról. Egy dolgot elárulhatok önöknek. Tegnap küldtem egy SMS-t és Tibornak nem fogom elolvasni a szöveget. Tegnap, tegnap egész nap tegnap ittam, nem találtam a helyemet, és ittam, ittam és ettem. Aztán azt gondoltam, hogy elmegyek úszni, aztán arra gondoltam, hogy a hompola nem örülne, autóba autobaszálnék, és nem ültem autóba. Már a kiúzanottam, de egyébként nem rúgtam be. Csak azt nézem, hogy mikor küldtem sms tegnap Norvasi és Tibornak. 21 óra 12-kor. Nem kaptam rá választ. Most az asztalra csaptam. Higgyék el, hogy nagyon aggódom miatt, hogy tudom-e uralni azt az árbóckosarat, ahova fölmászom. Minden a félektől. Hogy elvesztem ott az egyensúlyomat, és leesem. Vagy kilöknek. 8 óra 32 vagy 8 óra 34-ig várok, ha addig jön telefon, maradok, ha nem, akkor elköszönök. Ne velem kezdjenek valamit, magukkal kezdjenek. Ha nincs igazam, és hülyeségeket beszélnek, akkor egyszerűen nem reflektálnak. És akkor maradjunk abban, hogy azért marad a abba, abba, hamarabb a műsor, még a szokásosnál is, mert hát ennyi hülyeségre nincs mit mondani. Velem ne foglalkozzanak, nem én vagyok az érdekes. Még másfél perc. 061 489 0999 és 0630 677 1161. Este fél nyolckor pedig találkozunk, ha jönnek. Hozzon a papírtányért, meg valami papír, izi, műanyag evőeszközt. 061 489 0999 és 0630 677 1161. Not so 33 8 a 34, az nem 12, úgyhogy 8.40-ig. Hát, hogyha befut, még egy értékelhető telefon. Ez a luson a történet, ez egy gyönyörű történet. És örülök, hogy a kolos betelefonált, mert ennek kapcsán ezt el tudtam mesélni. ezt egy és 036771161 figyelek ha valamire. 1489099 és Ma 2017. október 9-e hétfő van, a pontos idő 8 óra 36 perc van. Verőfény, de nagy meleg nincs. Ez a kejfejöncsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiatal Járnos műsor. Négy perc van, lesz 8 óra 40. Nézzétek a négyzet című filmet, és ha gondolják, akkor beszélgessünk róla. Nem lesz külön beszélgetés, mint amilyet ma folytattunk, vagy amit ma nem folytattunk. Amiről ma beszéltünk, az inkább a mi életünk. Ennyi sikerült. Három perc múlva lesz 8 óra 40. 061 48 9 0 9 9 9 7 7 1 1 1. Ki nem jött még a A kabátjáért I that Kettő perc szóval lesz 8 óra 40. fiatalabbak, idősebbek, hölgyek és urak. Senki? Arról a vázilás helyzetről, amit én ma itt felfestettem, az égre? Senki? Elköszönhetek? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha netán véletlenül nem az utolsó volt, akkor megmarad kísérletének, akik este jönnek, ha megmaradok estig, akkor találkoznak velem az Aquarium Club voltbárjában, lokájában. Most pedig akkor nem marad más, mint hogy elköszönjek. Egyszerre értem, és nem. Kicsit székelykáposztára sikeredett ez a reggel, de ha ezt láttam az árbózkosárból, akkor ezt tudtam önökkel megosztani. Köszönöm azokat a telefonokat, a kolosét különösen itt a végén, mert ez a losoncikatásféle történet. Ez lehet, hogy nem festlik jobban az anyag, mint ahogy egyébként tette csak a tegnapi nap után, vélem így. Elnézést, hogy egy optikai csalódást szórakoztattam volna önöket 95 percen át. 0614890999 és 0636771161. Senki többet? óra, negyven perc van. Egy percet még ráhúzok. Szememénem hallottam foci meccs közvetítése közben, hogy a hangos beszélő azt mondta volna, hogy maradjanak. Nyugtom. 8 óra 41 perc van. Döröpont, Fialajanos Kukac, gmail.com. Pogány Ádám úgy, ahogy meggyógyult. Imáron ismét az ő segítségével szólt ma reggel itt a civil rádióban 9800, a Kejfejáncsi. Legjobbakat a hátra levő 15 órára. 15-re, 24-re. Viszont halasam. Ön a civil rádió adását hallja a 98 MHz-en. Civil rádió. Amely elérhető és átélhető.